Озброєння для очей Ні для кого не секрет, що зір людини недосконалий. Значно краще за людину бачать, наприклад, кішки. Причому їхні очі однаково добре розрізняють предмети не тільки в день, але й уночі. А що робити тим людям, очі яких з різних причин втратили звичну зіркість? У цьому випадку на допомогу очам приходять оптичні прилади. Плавити скло люди навчилися дуже давно, однак воно було товстим і непрозорим. Натомість для окулярів потрібне було тонке, безбарвне та прозоре. Секрет такого скла був знайдений у 13 столітті у Венеції. Ця таємниця якнайсуворіше охоронялася аж до 16 століття. Перші окуляри з'явились у 1280 році. Їх виготовив італійський фізик Сальвіно Дель Арматі. Вони складались із двох опуклих скляних лінз, що збільшують предмети. Так люди могли їх краще бачити. Щоб довше зберігати лінзи, їх помістили в ободки, які з'єднали на кшталт ножиць. Здавалося б, нема нічого простішого, аніж носити окуляри. Але 300 років поспіль конструктори шукали спосіб прилаштувати їх до очей. Спочатку послуговувались моноклем одне скло на довгій рукояті Потім почали шліфувати великі подвійні скельця біноклі, прикріплюючи до них дві ручки. Такий бінокль можна було надягти на ніс. Пізніше намагалися з'єднати окуляри з капелюхом, вшивали окулярні скельця в ремінний поясок, який зав'язували на потилиці, немов карнавальну маску. Або прилаштовували пружини, які притискалися до скронь, оправляли скельця в залізні кільця і з'єднували перемичкою. І нарешті прилаштували до окулярів завушники, майже так само, як це робиться у наш час. Ідея корекції зору за допомогою контактних лінз, як і багато інших, належить великому художнику й ученому Леонардо да Вінчі. У 18 столітті її застосували на практиці вчені-натуралісти Томас Юнг і Вільям Гершель. На око Гершеля наклали шар прозорого гелю, який, як і скляна лінза, дозволив усунути дефект зору. Якщо окуляри і контактні лінзи допомагають людям зі слабким зором, то підзорна труба і бінокль збільшують можливості здорових очей. Підзорна труба влаштована подібно до телескопа, але зазвичай ми дивимося двома очима одночасно. Це дозволяє нам одержувати об'ємне зображення і визначати відстань до предметів на око. Щоб розширити можливості дальнобачення, був придуманий прилад із двома оптичними каналами. По одному на кожне око – бінокль. Дальність сприйняття неозброєним оком у середньому становить 1350 м. Бінокль із шестиразовим збільшенням і відстанню між центрами лінз 15 см дозволяє розглянути предмети, розташовані на відстані до 20 км.